Partea a patra. Capitolul 4 Suntem astăzi în posesia unor date care ne arată că, asemenea acelei păsări strani, Hitler și-a schimbat singur soarta spre sinucidere, ca și când faptul că totul era prea logic și totul mergea prea exact spre victoria dorită de el, l-ar fi neliniștit. Și totuși, după căderea Franței, nu venise și căderea Angliei. Dar acest semn, în loc să îl împingă spre o concluzie firească, și anume mobilizarea tuturor forțelor în vederea invaziei, gândurile sale războinice se întoarseră în altă parte. Ce se întâmplase? Nu cu mulți ani înainte, un om stătea singur într-un birou în fața unei planșe și proiecta ceva. Nu era ușor să facă ceea ce dorea, sau mai bine zis ceea ce îi se comandase, fiindcă asupra lui apăsa o mare răspundere. Obiectul de proiectat era un mic avion cu un singur loc, cu o mitralieră care trebuia să tragă prin raza elicei și să fie mai rapid și cu bătaie mai lungă decât a adversarului. De unde știm cât de rapid și cât de lungă e bătaia adversarului? Alte servicii au avut misiunea să afle și au aflat. Iată, această jucărie trebuie să intre fără întârziere în dotarea aviației țării, RAF. Trebuie să apoi recrutați vreo 2000 de băieți cu vederea și reflexele bune, vă râți în ele și a antrenați. Dar de ce? Războiul abia s-a terminat. Marii lui mutilat se văd încă pe străzi. Toată lumea vorbește de pace. A apărut chiar în lume o mișcare numită pacifistă, condusă de intelectuali și scritori mari, care au scris și descris războiul cu toate ororile lui. Nu trebuie să se mai repete. Nu trebuie să mai aibă loc. Și această mișcare e atât de simpatizată, încât în țara de dincolo de canal, în Franța, a apărut în starea de spirit a oamenilor și firește și a soldaților, un fel de efrenezie a păcii, în orice caz, o mare relaxare, o mare euforie. Yes, sir, o să încercăm să-i trezim pe acești oameni la realitate dacă, bineînțeles, o să reușim, fiindcă îi avem întâi pe ai noștri, care gândesc la fel cu vecinii. Dar cel mai bine ne-am face datoria dacă am construit cât mai repede o mie din aceste jucării. De ce? Vă voi explica, sir, să nu uităm că Marea Britanie, care a fost atâtea sute de ani stă până peste mări, acum nu mai este. Cum? Dar nu e posibil. Flota noastră maritimă este încă cea mai puternică. Yes, flota în sine continuă să fie cea mai puternică, dar ea nu mai poate apăra Marea Britanie dacă deasupra ei apare un roi de avioane încărcate cu bombe și începe să-i arunce în cap, o scufundă. Și după aceea nimic nu mai poate opri flota inamică intactă să se apropie de coastele noastre și să ne invadeze. Da, așa este și atunci ce este de făcut? Păi iată, tocmai această mică jucărie cu un în ea poate urca sus, poate veni cu botul din toate direcțiile posibile și dobori bombardierele. Înainte însă să ajungă la ele, va trebui să dea o luptă cu jucăriile adversarului cu care își va trimite el bombardierele să le păzească. Yes, sir, am putea spune că de rezultatul ciocnirii acesteia, la care nimeni nu se gândește în prezent, în afară de omologul Dumitale Neams, care de mult a făcut să iasă din biroul lui același planuri pe care vi le cerem noi acum, Depinde soarta unui imperiu și a actualei așezări din lume. Asupra noastră apasă o mare răspundere, nu numai aceea de a ne apăra pe noi, dar și pe alții. Apocați-vă deci de lucru și cuvântul urgență să vă obsedeze seara înainte de a dormi. Yes, sir. Și din această obsesie, în timp ce omul politic căsca gura neputincios la tartarul de pe continent, a apărut micul avion de vânătoare, dacă a cărui însemnătate numai puțin își dădeau seama. Tot atunci, oameni cu salarii mici, ingineri modești, dar inspirați în orele lor de lucru, au descoperit că bombardierele inamicului pot fi văzute pe un ecran care s-ar forma pe principiul radiolocației, adică al înapăierii undelor radio, îndată ce ar întâlni un obstacol, și anume cu mult înainte ca bombardierele să se apropie de coastă, aproape chiar de la decolare, și întâmpinate pregătiți, în timp ce populația nu mai putea fi inițial luată prin surprindere. Bizar. Se vedeau țărmurile Franței pe acest ecran, așa cum sunt ele desenate în cărțile de geografie, și puncte mici care se deplasau perceptibil, vasele mai mari care alunecau în realitate pe suprafața oceanului. Este sir, construit din astea multe de jur prejurul Marii Britanii, și mijloacele necesare de a dirija pilotul de jos de lângă această minune a tehnicii și de a-l preveni când este atacat și, din potrivă, de a arăta ținta când trebuie la rândul lui să atace și toate aceste descoperiri să rămână strict secrete. La 30 iunie 1940, generalul Iodl scria că victoria decisivă asupra Angliei nu mai era decât chestie de timp. Hitler trimisese la vatră 40 de divizii de infanterie și motorizate. După căderea Franței, Marele Tartor nu mai proiecta pentru moment nicio o de care se țină toată armata mobilizată. Dar Anglia? ah, Anglia! gândau generalii. Anglia va fi cucerită cu aviația și marina. La 17 iulie, cu două zile înainte de discursul de al lui Hitler, pe care l-auzise în Reichstag, în altul comandament german, trimise 13 divizii de elită pe coasta mării mânecii, care trebuiau primere să invadeze insula. Forțe blindate în valoare de șase divizii, întărite de trei divizii motorizate și două furtate, ar fi urmat primul val. Planul era minuțios întocmit, și operațiunea aceasta purta denumirea de otarii. Scopul ei era un todestos, adică o lovitură de grație, dată unui inamic deja paralizat de aviație și aflat în pragul unei prăbușiri economice. Dar atunci ce rost mai avea, două zile mai târziu, discursul de pace a lui Hitler? Nu era el hotărât să pună în mișcare operațiunea otarii? Nu, dacă Anglia capitula, ar fi vrut ca această operațiune să nu aibă loc, au declarat generalii lui după război. Anglia însă nu se lăsa amețită de discursul înșelătorului și atunci Hitler ordona acțiunea prealabilă operațiunii otarii, adică distrugerea aviației de apărare a insulei. Operațiunea căpătă denumirea de Adler-Angriffe, atacul vulturului, și începul la 15 august. De realizarea ei depindea succesul celelalte. Miza era decisivă și șeful aviației germane, Göring, nu se îndoia că va pune el singur Anglia în genunchi, și că o invazie va deveni inutilă. Și avea și de ce să fie atât de îngânfat. Trei mari flote aeriene îi stăteau la dispoziție, cu comandanți buni și piloți neîntrecuți. Flota a doua, sub conducerea Feldmareșalului Kesserling, putea ataca din Olanda și Nordul Franței. A treia, comandată de alt mareșal, Sperle, tot din Nordul Franței. Și a cincea, sub comanda generalului Stump, se afla în Danemarca și Norvegia. Împreună, aceste fote numărau aproape o de avioane de vânătoare și tot atâtea bombardiere, dintre care pe deasupra câteva sute care bombardau urlând în picaj și îngrozind populațiile chiar în adăposturile unde se ascundeau. Contra acestei forțe aeriane, pe atunci fricoșătoare ca număr, aviația engleză, RAF-ul, reușise să fabrice pentru apărarea insulei aproape 800 de avioane de vânătoare. Nu era puțin, dar în comparație cu inamicul, era totuși insuficient. În lupta egală, gândea probabil Göring, crezând desigur în același timp că această ipoteză e exagerată, insularii rămân fără apărare, în timp ce lui ei mai rămân câteva sute. Și atunci nimic nu va mai putea opri bombardierele germane să distrugă marina engleză și să deschide drum capitulării sau invaziei.